Sådan Så vi kraftede med gang Vi optager det der opkære Nej, Ej, det er for dumt, men det er for vej derhen Det skal gå hurtigere ja. Hvad er der den sidste? sidst? Nu er, er vi da også randet lidt, var. Nej Vi taler om ting, vi ikke ved noget om Er du ikke så fedt i ansigt? Det er bare sådan, jeg ser Det er lidt for sygt, det her Hold oh, nu, okay Jeg hedder Lise Anders Du hedder Martin Nørgaard Hej Yeah Mutterfuckers. Hun fandt fuck med. Sket. Det er sket. Den øh, velkommen til den halvårlige podcast. Ja. Yeah. <laughs> Kvartalscasten. <laughs> det var det, jeg skulle have faldet ind, hvis vi skulle rappe. Ja. Yeah. Vi rapper begge Victor Elias. Okay. Okay, 3, 2 1. én. Jeg siger en sætning, du siger en anden Ja. Okay, vi kører nu. Okay. En til tre. Okay, okay, okay, okay. Hvad så, Elias? Er du klar til at optage igen? Ja, yeah, fordi jeg har spillet på mit lerm. Ja, du har. Det gør du hver dag. Det gør jeg lige præcis det du elsker. Jeg kan ikke. Noget med nogen, der pilser. Jeg kan heller ikke. Nej. Der er ikke nogen, der kan. Det er... skal, vi ikke, øh, skal vi ikke aftale, at det skete ikke? Ja, det ved jeg ikke. Nå. velkommen til. Wow, det var højt, det der. Nu, det skrattede ja. i mit ør. Øh, velkommen til. Det er, fordi jeg har stået den her mixer af i går. Så ja, jeg har Martin til... har stået mixeren af, så vi ved ikke, om vi lyder helt af helvede til lige nu. Vi har jo ikke lavet podcast i det, der føles som 10 år. Jamen, vi har aldrig lavet en podcast så jeg har hentet før. det hele ned for loftet, støvet af ja. og Vænge til din mor og sagde, jeg er tilbage, jeg er tilbage, mor. Nej, men jeg mener det. Jeg mener det, og mor siger, you promised you wouldn't go down that road, og du siger, alt muligt. Hun har ringet til mit fra. Han nu laver han podcast igen. Ja, yeah. oh nej. He told us, he gave that life up. Nå, øh, grunden til, at vi ikke har været i gang i noget tid nu, det er egentlig bare, det er min skyld. Jeg har aflyst ja. to gange i streg, ikke? Jo. Øh, og også bare haft rigtig lidt tid og overskud til at lave det. Mm. Så det er min fejl Jeg har ikke nogen god undskyldning Udover at jeg er et uh, ustabilt menneske uh, Under uh, lang Psykisk behandling Nej, <laughs> Det er også, synes jeg måske også på en måde at Det er min undskyldning um, En ufattelig langsom behandling ja, jeg, jeg har været vred på din vejen Over at der ja. går to måneder imellem Du snakker med folk Jamen jeg, man altså kan ikke kan til at være sur over noget der er gratis Hvis man boede i Afrika så har man bare fået en losing Og så er de sagt man up nigga Jamen det kan og også være det, det der, der i virkeligheden hjælper Ja det kan da godt være, at jeg bare skulle have en losing og så en den op og nikker. Skal jeg gøre det? Ja, prøv at gøre det. Ej, ikke nu. Ikke mm. nu. Hvad nu, hvis jeg, hvis jeg knækker, så, då, så går det ikke. <laughs> øhm, Men det er egentlig bare derfor, vi har været væk. Det er sådan set bare fordi, jeg ikke... Ja. ja. Du, har været, du har været lidt sløv. Jeg er en lort. Men ja. Men, men det er jo ikke, fordi jeg ikke vil. Nej. Det vi er sådan ret, fordi at der er ikke specielt stor kapacitet til arbejde i min hjerne Ej, men og, Du har også, du laver en, vi laver news, og du laver mere news end jeg gør og... Ja, og når jeg så stopper på news, så tager jeg til Thailand Jamen præcis, det er det vi har lige, så har vi lige tre uger så efter tre news, uger, hvor, hvor vi, vi kan bare komme laver en igen. podcast hver dag Og så fucker du af i en måned Og så skrider måned. jeg i tre uger Ja, det... Men så kunne vi måske lave en podcast, hvor jeg sidder på en eller anden ø, og du sidder i kolde Danmark, og så skyper vi Jamen det kan vi godt Det vi være godt ret hyggeligt prøve. Jeg kan ikke finde ud af, at jeg er lidt lav, når jeg taler den her det ved jeg ikke. Jeg synes, du... Er det ikke bare, fordi du sidder <coughs> på en mærkelig seng? <laughs> jo. Haha, <det> er... <laughs> Sådan. <laughs> oh, Nå, øh, men prøv at snakke igen. Ja, ja. Hvad så? Josefie, jeg synes, den er fin. Jeg synes, ikke, du det er det, laver. vi gør i den her podcast. Vi laver lydprøver, mens vi er i gang. Ja, men jeg synes ikke, du lyder lave. Nej. Øhm... Hvad, hvad er der sket? Hvad... hvad er der sket siden sidst? Jeg har jo søgt ind på en uddannelse. Ja. Hvad er den af? Øh, hvorfor eller hvad det er for en uddannelse Begge dele jeg kan da også lige Nej, jeg er jo også i gang med at skrive yeah. Skal vi starte med min? Ja okay. Ej, mit ben klør Prøv lige at se, jeg har klødt det helt rødt Det er fordi du har så mange klamme Du skal ja. barbere det ligesom mig Har du set hvor, man... se, hvor mange hår jeg har på mit ben? Må jeg se Det kan lytterne ikke se Men det er lige. Helt dunvest ja, Vil du se mine? på her man kan høre det jo, når I hører på det, det, det er jo lidt det samme. Har du det også sådan, når du tager øh, sokker af om aftenen, så gør det ondt derfra, hvor sokken har gået til op på benet, og så ned på hele foden, fordi alle dine hår er blevet mast i løbet af hele dagen af sokken. Så når du tager den af, så giver de sig ligesom og kommer hen til deres ja. vante ja, det kan retning. Det gør det ondt hver dag. Det er et helvede, hver gang jeg tager min sokker af. Jeg har også bare i en periode haft meget fede ankler, som mine tennissokker sådan har. Og hvorfor vi ikke kom ind i herren Det er der ingen... <laughs> Hav nogen til ville gå svar på. Det tror jeg, ja. Æh, men jeg har besluttet mig for at jeg søger ind på retorik ja. på Københavns Universitet, fordi det lyder spændende, og mm. også fordi jeg godt kunne tænke mig, at jeg kunne mere end stand-up. Det har jeg jo også. Jeg har prøvet at søge ind på det sidste år. Men retorik. Jeg... Ja. Nå, Jeg vidste ikke, du havde søgt det. Jo på. jo, men jeg har både prøvet at søge ind på dansk og retorik. Og... Okay. Og... Men du kom ikke ind på noget af det. Nej, fordi jeg har et lortesnit. Perfekt, mand. <tøk> og så synes jeg også det der med Snittet på retorik er også vanvittigt. Det Arh, er sådan men... nogle fag, man skal have. Det er sådan noget dansk og historie og matematik på bens niveau og engelsk så er snittet bare 10,6. Det er jo, ja, fordi, ja. der er bare virkelig mange, altså undskyld, douchebags, som bare, du ved, gør, hvis man bare går lidt op i skolen, så får du 10 eller 11 i dansk og engelsk. Ja. Men mindre du er til det. Men altså, mm. det, er jo ikke et, det er jo et fag, du har haft hele dit liv. Ja. Altså hvis du har fulgt med, og er så nørkt, kan, man nogenlunde, så kan man nogenlunde det. Og det er ikke for at sige noget om dit snit, men det jo, jeg går ud fra, at du er en af dem, der ikke kigger op i skolen. Jeg er en af dem, der fik valgt en naturvidenskabelig linje, og fandt ud af, at jeg, jeg skulle måske ikke have haft matematik på A-niveau, jeg skulle nok bare have haft det på B-niveau, og så have haft noget samfundsfag, øh, ja. fordi det fik jeg i 3.G, og det gik meget godt og sådan noget. Okay. Øh, men jeg har også siddet og prøvet at skrive ansøgning til retorik, og mit problem er lidt, at jeg kan, altså man skal skrive en motiveret ansøgning, mm. og jeg kan mærke, at jeg er ikke er motiveret, og der starter problemerne bare. Ja, så starter problemet. Og øh, så i går sad jeg og skulle øh, Nu så ville jeg give det et skud Men jeg kunne ikke finde ud af hvordan jeg skulle starte jeg tænkte nu skriver jeg bare ja. Så kan jeg altid redigere i det God idé Og jeg startede Det allerførste jeg skrev var nemlig også det der med Hvor er det dog irriterende At jeg ved ikke hvorfor jeg skrev det Men det var bare fordi jeg ville skrive alt hvad jeg lige havde i hovedet Selvfølgelig det skal man også øh, Jeg synes det er mega interessant det der med snillet Ja, det med snittet er lige til at gå op og skide i. Sådan er det, synes jeg jo, det er på alle uddannelser. Og mindre det er sådan noget med, at altså du skal have bestået kemi for at kunne blive kemiker, eller hvad fanden oh. du nu skal bruge kemi til. Ja, ja, selvfølgelig. Men, men det er ikke det samme som, at jamen, du skal have fået 13. Nej, men i retorik burde krav være, at din mund må ikke være syet sammen. Ja, du, ellers... skal, du skal fat og have en holdning til ting. Du skal være velovervejet og reflektere. Det behøver man vel ikke engang. Man skal bare fat og kunne argumentere for den. Ja, og, øh, og så skal du vel have et eller andet form for flære for det danske sprog for at kunne skrive pænt og ordentligt og velformuleret, ikke? Men det er det, der, der irriterer mig lidt med sådan nogle ting, at det føles nogle gange som om, når man søger, fordi jeg har prøvet at søge mange forskellige ting siden jeg gik ud af gymnasiet. Jeg har også prøvet at søge ind på forfatterskolen, og jeg har prøvet at søge ja, på, ja på dansk retorik, og jeg synes altid, det virker som om når man søger ind på de her ting, at man skal kunne lidt i forvejen. Jamen det er det. Det er altid sådan, altså kvote to, det er sådan noget med, at du skal helst have erhvervserfaring og nærmest være retorisk uddannet det er så Det er så latterligt. Der er ja. jo en grund til, at jeg søger ind på en, på en given det fordi, uddannelse. Skal det er fordi, jeg gerne vil lære det. Det er fordi, jeg tænker, at det her er spændende, og det ja. kan jeg ikke, og det kan jeg godt tænke mig at blive god til. Så kan det jo ikke nytte noget, at jeg i min ansøgning skal vise, hvor god jeg er til det. Nej. Så de sidder og tænker, nå, men han kan ikke finde ud af det, så kan han ikke få lov at lære det. Det giver ingen mening. Nej, det er lidt mærkeligt. Jeg ved heller ikke, om det er sådan, de gør det. Jeg tror, de leder mere efter potentiale, end de leder efter en, som Ej, kan... det gør de ikke på forfatterskolen. Det gør de. Nej, nej, nej, nej. Der leder de efter nogen. Der leder de efter... Jeg var til introforedrag på forfatterskolen, der leder de efter... Undskyld mig, der er sikkert nogle dygtige mennesker, der lort. Ja, ja. Fuck mig et indspist... Undskyld igen, sted. <laughs> Nej, hvor var det ned sådan en helt rundown bygning, hvor der bare alt var bare ødelagt og alt var alt var bare fattigt og slidt. Ja. Og så stod der en eller anden mand i en gammel svætter og snakkede om hvordan at her der gik man meget op i at arbejde med tekst. Ja, ja. Altså, amen, det var virkelig. Jeg blev træt, og så kiggede jeg. At de laver sådan en bog ja, men hver Men det er ligesom år. filmskolen, det er jo akademisk på den der nederen måde, hvor men man jeg bare har tænker været til... i, I, I, I jernværsker og bare folk til den ting. Jeg synes, synes er fedt. jeg søgte jo ind på filmskolens manuslinje og kom, Jeg kom til første prøven og samtalen, men jeg gik ikke videre derfra. Nej. Og det var sgu ikke lige så kedeligt. Altså det, den her forfatterskole, de, vi sad og kiggede. De udgjorde dem sådan en bog om året, som ligesom er afslutningsprojekterne for dem, der går der. Mm. Eller så udgiver de hver gang en generation ligesom stopper der. Hold kæft, det var kedeligt, mand. Ja. Det var så røvkedeligt Jeg læste sådan 3-4 af de der tekster Nej, hvor var det kedeligt jamen, Det var virkelig bare sådan noget, hvor man tænkte Fuck mig, det var mere kedeligt End de noveller, jeg læste i dansk ja. Det var faktisk det, jeg ville tilbage til Det var det der med, at den der, det der dumme snit Man skal have, det er jo irriterende Fordi jamen, du, skal være vel, du skal være på retorik Du skal kunne formulere dig Du skal kunne argumentere og skrive mm. ordentligt ja, Men meget af din karakter fra dansk Handler også om, kan du analysere en novelle Et billede og et eventyr Ja, ja Ja, din mundtlige karakter handler om, hvor meget du sagde i timerne. Ja, det betyder jo ikke, at du ikke kan formulere dig. Nej, øhm. Nej, men så er vi tilbage med det. Jeg husker, at vi har taget den der karaktersnak før i et tidligere Ja, det afstand. har vi. Og det, vi er jo bare tilbage ved, at det ikke giver nogen, på nogen måde et realistisk billede af, hvad man kan. Jamen, det er det, der Det er altså bare er et øjebliksspillede, og så kan man så trækkes med det. Det fandt vi da i en avis i dag, det der med, at motivation ja. faktisk på kvote 2 ansøger, der er faktisk færre af dem, der falder fra en kvote 1, i hvert fald på den idrætsuddannelse, ja. som vi kigger på her, fordi at motivation faktisk ofte mm. enten er vigtigere eller betyder lige så meget som karakteren. Så ja, ja. hvis bare du beståede fagene, så er det rent faktisk egentlig din motivation, det, er de, det handler om. Det er jo de færreste ting, man ikke kan lære, hvis man virkelig vil det. Jeg forstår altså, jeg, kan, jeg kan godt forstå, at jeg ikke jeg blev god til matematik på A-niveau, for ja. det, det vil jeg da gerne indrømme, det var der, fordi jeg slakkede helt vildt. Ja det var, fordi jeg ikke gad, fordi det blev svært, og ja. så kunne jeg bare ikke lige se. Altså, jeg havde ikke nogen planer om at skulle være ingeniør eller altså, Nej. rumforsker eller noget som helst, så jeg tænkte, vil du ved da hvad, fuck det, og så har det så hævet mit snit ned, men, det, men hvis jeg virkelig havde ville, så kan man jo godt lære det. Ja. Det handler jo bare om, om nogen skal bruge det flere timer end andre, men, må, men lige det der med motivation, Nå, det det. må jeg lige sige en hurtig ting? Jeg synes, det er noget fis, at man ikke skal skrive en motiveret ansøgning, hvis man søger ind på kvote 1. Ja. Jeg ved, altså Det er i hvert fald, at jeg kunne se mig frem til indtil nu. Så er det kun, hvis du er kvote 2 ansøger, du skal skrive en motiveret ansøgning. Hvorfor skal du ikke skrive, hvorfor du er motiveret? Ja, ja. Det er sikkert, fordi de ikke har kapacitet ja, men til at skulle læse så Det er jo det, det hele drejer sig om. Det er også derfor, man, man, også, man hvad hedder det, sorterer på den måde, man gør ja. med snit. Det handler jo kun om kapacitet. Men det kan jeg meget godt lide, om jeg tænker også kapacitet til at kunne læse alle de motiverede ansøgninger. Og ja, ja. de vil jo ikke have tid til det. Nej, nej. Nej, nej, men, jeg er også på den måde. Men det er lidt ærgerligt. Ja, men jeg vil faktisk godt lige sige noget til det der med motiverede ansøgning, fordi jeg kan mærke, jeg jeg, jeg ville godt kunne tænke mig at læse ret og jeg vil, ja. hvis jeg kom ind på det, ville jeg også godt giv den ja. og gør det færdigt. Jeg vil ikke droppe ud, fordi at det vil virkelig være noget, jeg føler gav mening i forhold til det, jeg gerne vil, og det, jeg godt kan lide at lave. Ja. Men jeg mister modet, når jeg skal skrive den der motiverede ansøgning. Jeg synes simpelthen, det er så stressende. Ja. Fordi man bare sidder og læser side op og side ned om, at du skal have fokus på uddannelsen i stedet for dig, og der skal stå det her og det her, og der må det ikke stå det, det synes, her. Det var det, jeg og... synes, der var værst, den. det ved jeg ikke, om vi snakker Man bliver snakker bare pillet om. ned, før man kommer i gang. Det det, jeg ved ikke, om vi har snakket om det her først, men det var det, der forvirrede mig mest ved den motiverede ansøgning. Det var det der med, at der står, at det er vigtigt, at det er uddannelsen, der er i centrum, ikke dig selv. Og så bagefter står der bare syv råd til øh, ting, du skal forklare om dig selv. Ja. Men så kommer den jo til at handle om mig. Ja. Og, og Jeg Jeg er blevet lidt rasende over, at uddannelsen skal være i centrum frem for mig selv. Hvorfor? Det ved I for helvede... ikke, hvad er jeres fucking uddannelse går ud på vil... eller hvad? Nå men det er fordi de vil gerne vise, de vil gerne have at man for eksempel viser at man har kendskab til uddannelsen, hvordan den er bygget op, hvad man lærer på uddannelsen, hvad man skal med uddannelsen, hvorfor man vil ind, hvorfor man er en god studerende, hvorfor man motiveret. Ja, men undskyld mig, men man søger vel for helvede ikke ind på noget man ikke ved. Nej, hvad er? Men det er der mange der gør. Der er mange der søger ind på en uddannelse, fordi de tænker, det ser fint ud, og så ved de i reelt og det Ja, men det er jo dem der fylder retorik op lige nu så vi andre ikke kan komme ind. Det kan godt være. Nogen af dem. Ja, ja. Nej, det skal jeg. Jeg, jeg kender ikke, så... en, der går på retorik, og han sagde, at der er, mange, <laughs> der er mange lyshårede piger. Der er mange lyshårede unge piger, som sidder og hvad, er sådan lidt. Hvad skal det betyde? Jamen, det betyder, at jeg skal ind. Ja. <laughs> to steder. <laughs> øhm, ja, men, øh, ved du hvad? <laughs> Nej, det ved jeg ikke. kan du, øh, du ikke hjælpe mig med at afgøre, om min motiverede ansøgning er en god eller en dårlig idé? Ja. Yeah. Altså, ren objektivitet kan jeg nok ikke hjælpe dig. Men din mening. Oh, det det kan, du kan ikke så være forkert. Det skal Nej. bare være din mening. Ja. Fordi jeg sad, og jeg tænkte over oh, den der motiverede ansøgning. Hvad fanden gør vi det? Fordi der er 100 og nogen stykker et sted. Det er sikkert et sted. Det er i hvert fald, de sidste år var det over 100, og det er under 150, der søger ind på kvote 2. Mm. Der er fire, der bliver optaget. Så, allerede der Så oddsene er i allerede ret små Det er mindre end forfatterskolen lige det, er, det er mindre odds for at komme ind End på øh, manuskriptforfatterskolen På den danske filmskole Vi der er der også lidt over 100 Dengang jeg søgte ind var der 70 der søgte ind Og der ja. var 8 der blev optaget Jeg kan huske da jeg søgte ind på forfatterskolen Da de fået sådan noget Jeg ved ikke hvad det var 5-600 ansøgninger ja. Og øh, jeg tror, de vælger 30 eller sådan noget. Ja. Ikke engang. Men det, er faktisk, ved du, det er faktisk det samme, som at komme ind på Filmskolens manuslinje, fordi de optager 8 elever, tror jeg det er, og så er det kun hver andet år. Ja, ja, men det, det er, ja, det det er for fatterskolen også. Ja. Øh, nå, men så jeg tænkte, jeg er nødt til at larme lidt. Ja. Jeg kan ikke bare sende en almindelig, motiveret ansøgning. Så, så du har startet med at skrive... Så skal virkelig være god. Kære KU. Booyah! Jeg har sendt en nærdame med, der boogyshaker, <laughs> mens de læser. Det er et syngetelegram. telegram. ja. Øh, nej, det jeg har gjort, det er at jeg har, øh, jeg har, øh, Man skal jo lære at skrive taler på studiet Ja For eksempel ja. Det er jo en af tingene, og du skal lære at holde taler Hvordan ja. bruger du dit sprog i en tale Hvordan skal du formulere dig, når du taler mm. Og hvad betyder det over for publikum Du skal tage publikum i betragtning Hvordan skal jeg tale over for dem her I forhold til budskab og så videre ja. Så jeg har skrevet min ansøgning som en tale Ja Hå, Nu tror jeg, at der er en, der kommer her. Det er okay, er det ikke det? Hej. <laughs> altså, han helt bange ud. han er så helt bange ud. Helt bange ud, som han har. Det var bare af, mig, afbrudt noget vigtigt. Der bor inde på den anden side af døren. Øh, hvad hedder det? Så har, og så har jeg snakket med en, der går på retorik, som mm. sagde til mig, at når man de taler i øjeblikket, så han på det år, han gik på, om tale situationen, så når man for eksempel holdt en tale, når de skulle holde en tale, hvis man så bare satte en fiktiv situation op, så skulle man også tage den i forbehold når man skrev talen, så hvis du stod et sted hvor folk ikke vidste hvem du var, skulle du huske at præsentere dig selv. Ja. Øh, så det jeg har gjort, det er at jeg har startet med at skrive. Jeg har skrevet <tryk> min ansøgning som tale, fordi det synes jeg er relevant og uddannelsen. Ja. Øh, og så har jeg lige forklaret min tegnsætning, fordi jeg tænker, når man holder en tale, kan det være rart, du ved, lige at holde et beat pause engang imellem og trykke på det her ord, ja. fordi at man taler jo. Ja. Det er ikke bare nogen der så læser det, så har jeg skrevet det. Og så har jeg beskrevet talesituationen, sådan hvordan hvilken situation de skal forestille sig, de sidder i. Mm. Og så min tale. Ja. Det lyder da meget smart. Det, tænker, så der er sikkert tusind mennesker, der har gjort det før. Men jeg tænker, det er ikke halvdelen, der gør det. Nej. Så det kan være, at jeg. Jeg havde ikke tænkt på det. Så det kan være, jeg kan komme i den, du <coughs> ved, i, den så meget. i den tredjedel af folk, som ja. Ja. har gjort det. Men det er af. også det. Altså, det er, det der er lidt sådan for mig til at give op på forhånd. Fordi sådan er jeg. jeg kan ikke, hvis, hvis det ser for svært ud, så gider jeg ikke. Nej. Jeg, jeg, havde, jeg gav ikke op på forhånd, med at tænkt Jeg kommer ikke ind, fordi jeg kan ikke finde ud af at skrive den her ansøgning Så må jeg, ikke, mm. må jeg komme med et forslag til dig ja. øh, Der er to links inde på deres side, som beskriver noget om Hvad du skal gøre med den her ansøgning Det ene link, det er sådan noget med øh, Hvad indeholder en god, motiveret ansøgning til retorik Og ja. det andet, det er sådan noget øh, Hvad kiggede de efter sidste år? Hvad lagde de vægt på, man ja, nævnte? Ja, det har jeg godt læst Og ja. jeg har også fundet en øh... må jeg noget? Ja. Ja. Det du så gør det er, at du tager dem og sætter på en liste. Så tror jeg, du har 10 punkter eller sådan noget måske. Mm. Tre af punkterne, det er udelukkende punkter, der beskriver, hvordan du skal skrive. Mm. Ikke hvad du skal skrive, men hvordan. Mm. Så lister du dem op, bum bum bum, så har du tre punkter. Det her er den måde, jeg skal skrive på sådan noget med, start med det vigtigste. Øh, prøv at holde uddannelsen i centrum i stedet for dig selv. Så du taler om uddannelsen i stedet for at sige, jeg kunne godt tænke mig, jeg kunne godt tænke mig. Så yeah. taler du om, at jamen... Uddannelsen kan gøre det er det for mig agtigt. Ikke? Yeah. så du har de her tre ting. Dem holder du der for øje når du skriver. Yeah. Resten af tingene er ting der handler om dig. Så det jeg gjorde det var, at jeg tog bare de der fem seks punkter, hvor der stod, det her er vigtigt du nævner noget om. Og så fandt jeg en ting om mig selv og uddannelsen, jeg ligesom kunne tage fat i ved hver ting. Yeah. Fordi så vidste jeg hvad jeg skulle skrive ved hver ting. Og så vidste jeg at de fik noget at vide om alt det de gerne har noget at vide om. Og så satte jeg bare det i en rækkefølge der gav mening i tale og så skrev jeg det på den måde. Så, jeg, så du skal ikke tænke over alle de ting, du skal nævne. Hvis du Nej. først lige har sagt, om det er det her, de gerne vil høre om. Det her kan jeg så fortælle mig selv ud for de her ting. Så skal mm. du egentlig bare fylde det ud. Ja. Uden at sidde og huske på, hvordan, hvad du skal skrive. Og så en gang imellem lige kigge, jeg skal skrive det på den her måde. På din lille trepunktsliste. Ja, det er måske meget smart. Det gav mig enormt meget luft i at sidde og skrive det. Fordi lige pludselig skulle jeg ikke hele tiden holde de der syv bolde i luften. Med sådan, du skal skrive det på den måde Husk at nævne det, og de vil høre noget om det Og hvad er din motivation, mm. og hvorfor vil du ind, og alt sådan noget Så mm. kunne man lige nøjes med bare at tænke på Hvordan man skrev det ja Jamen, det er man, faktisk meget smart det var, jeg, jeg, jeg opdagede det først selv, da jeg havde listet det hele op Og kiggede på den der liste og tænkte Det der finder jeg aldrig hovedet at have i ja. Jeg har halvanden tid du, med nogle sådan nogle og sådan noget Så det, jeg prøver at lige, det prøver jeg lige det at sætte mig ned og gøre I morgen formiddag Og så får jeg sendt den sted og bare for at gøre det har, Jeg har lige fået en sms fra min ven Kasper Hvad? Skal vi køre sjælsø rundt? Hvad skal det betyde? Det ved jeg ikke mere. Skal jeg spørge ham, om det er et cykelløb? Ja, eller ja. Fordi det kunne da også godt lyde som sådan noget ude på vandet, måske. Nej, så kører man ikke. Det er mysterie, finder vi lige ud af, hvad det betyder. Sjælsø rundt? Det må næsten være et cykelløb. Sjælsø rundt, du ved, flanderen rundt, det er også et cykelløb. Ja, men sjælsø, det lyder... Er det ikke bare en mindre fynsk by, eller sådan noget? Nu så skal man godt køre rundt om den. ja. Så fuck dig, Martin. Ja, men fuck mig. Så fuck dig. Fuck mig. Nå, skal vi ikke også... Øh... Er det nok om uddannelse? Havde du noget, du gerne vil sige? <laughs> næ, næ, nej. jeg bliver sgu bare så træt i hovedet af det. Det er jo det, det, det er hele mit problem. Jeg ved jo godt, jeg vil jo gerne det, jeg laver nu. Mm. Men jeg må også bare se i øjnene, at det nogle gange ser lidt sort ud. Fordi det er så uigennemskueligt, hvad man skal. I hvert fald, jeg synes ikke, man skal sige, at det ser sort ud. Jeg synes, det er helt rigtigt, at det er uigennemskueligt hvad man skal gøre. <coughs> Nå, men jeg siger heller ikke, at det ser sort ud. Jeg siger bare, at nogle gange kan nogle man gange godt det sætte sig ned og tænke, det ser sgu sort ud. Ja, mere. og det kan være enormt uigennemskueligt hvad man skal gøre for at ramme rigtigt. Fordi at du kan gøre alting rigtigt, men hvis du gør fiktigt. det på det forkerte tidspunkt, så sker der ikke noget. Ja. Øh, men jeg vil sige, det er grund til, at jeg kan blive ind på retoriktigt. Fordi jeg tror, det ville klæde mig og min fremtid, hvis jeg kunne, <coughs> hvis jeg kunne mere... Ja, men præcis, det er også sådan, jeg har en, det en, Og det lyder forkert bare at være sjov. Ja. Hvis jeg kunne lidt mere end det ja. Så man, ja, kunne have flere hjerner. Ja, okay, nu får der virkelig mange sms'er altså, Holder han noget og venter nu? Er det nu, I skal køre sjælsøgeren? Han skriver, ja, jeg overvejer at tilmelde mig I den lange udgave, det er 9. juni 132 kilometer Go girl vi har, vi har sådan nogle single speed cykler Jeg spørger ham lige, har du tænkt dig med et gear At gøre det? Det kan man da sagtens, det er da ikke noget problem jeg ligger Jamen, så gør i. det. Kan du med? <laughs> det kan jeg da godt. Nu fik jeg sagt for meget, kan jeg mærke. Jeg tænker bare... Nu kommer der et afsnit, der hedder, hvorfor Martin ikke er her længere. <laughs> hvorfor Martin har fået amputat klunkerne. Han er død på Sjælsø. <laughs> han ligger stadig herude og raller, du. Åh, oh, uh, det skulle jeg aldrig have sagt. Jamen, han går da hele af Det er, af han skal tænke Et giver du, 132 kilometer. Ved du hvad, jeg skriver? Jeg skriver, jeg er game. Ja. Så skal Velkommen jeg Velkommen podcasten, hvor vi klarer private ærerne midt. Midt mens vi sender Jeg har gamet du Det er pisse godt Det kan vi sagtens Bare der ikke, ikke modfindelsen Der er altså hjem igen Vi keder simpelthen ikke Så vil du hellere cykle hjem End du bare ja, vil cykle Ja for fanden Hvor ligger det henne? Det ved jeg ikke Sjælsø Ja gør ud for. Hvis der er æm... nogen fra Sjælsø Der hører det her Så skriv Ja vi skal, vi skal også snakke om Du var i gang med lige at sige noget Så nu får du lige ja, lov at sige, Jeg kan ikke at huske hvad jeg vil sige Nå no, fuck det så Nu er jeg mistet tro Kanibalbetjent Kanibalbetjent Nå ja Jamen, hvad var det nu, det var? Det, er fordi, det blev der... vi bare lige overrasket over. Der er ja. en mand, der simpelthen er blevet dømt til livs jeg har godt set her på det sidste, der har været nogle små notiser rundt omkring, om en retssag, der i i gang i, eller var i gang i New York. Men med en politibetjent, der er... Elias, lad lige være med at sidde og gør det der. Jeg kan ikke ja. koncentrere. Du, skal... du så <laughs> Jeg sad og lavede goggebevægelser, mens jeg græd. Vil, vil du lægge den op så? <laughs> nej, så lægger du den op. Nej, gør det. Der er en politibetjent i jeg gider ikke mere. Jeg går. Gør det. sende sender mig. selv nu. Jeg stopper med at gogge. Godt nok. Der er en betjent i New York, man. <laughs> som har skrevet nogle ting på internettet, der måske lige er en kant for meget. Jeg har ikke sat mig særlig godt ind i det, kan man høre. Men det vi bliver overrasket har, han over... Har, han har skrevet ting på internettet, der, på nogle... der ligesom er indicier for ja. at han godt kunne tænke sig at spise en pige, der hedder Kimberly. Han har været medlem af nogle skumle hjørner på det mørke, den mørke del af internettet. Hvor ja. han har skrevet i meget livlige detaljer beskrevet sine meget klamme fantasier. Og den her fantasier, han har, den går ud på at fange, koge og spise kvinder. Det kunne han godt tænke sig. Ja. Det synes han kunne være det fedeste i hele verden. Men, men det, der er det, det, ja, det, det, der det der vilde det ved, det. Vil ved det her, det er... Han har fået fængsel en, livstid. Han er blevet dømt til fængsel på livstid nu. I USA. Men han har ikke gjort noget. Han har ikke gjort det. Vi kan alle sammen blive enige om, at hvis han var blevet fanget, efter han havde spist en kvinde, og politiet sagde, vi har fundet alt det her på nettet, så vi kunne godt have stoppet ham. Så var folk også blevet rasende. Ja. Men ja, der er en lille del af mig, der er sådan en lille en smule lille... chokeret over, at hvis ja. du bare skriver ting, livagtigt nok på internettet så yeah. det ser ud som om du virkelig mener det så kan du få fængsel på livstid Jamen bare det der med at du kan bare få at planlægge noget hvis, altså hvis folk vidste hvad jeg havde planlagt så ville jeg jo også være inden for livstid Jeg sindssygt? har jo planlagt alle mord Hver gang der er en person der irriterer mig lidt så er min naturlige modreaktion at planlægge mordet Jeg stod nede i metroen lidt tidligere og hvis hvis, man kunne have, hvis der var sådan noget minority report-agtigt ja, kunne læse mine så tanker havde en, noget så havde jeg siddet i spjældet nu ja. fordi jeg, jeg stod dernede og tog mig selv i det der med Liberale Alliance Ungdom, der foreslår at jeg våben til alle, det synes jeg er en god idé. Jeg vil gerne have sådan en shotgun, der kun virkede nede i metroen, og så skød med store hoppebolde, så den ikke var dødelig. Bare sådan en shotgun, der kun aktiveret og virkede, stor, når man kom ned i metroen, og så skød med sådan nogle store gummikugler. Ja. Og jeg vil elske at stå nede på nørreport og bare se, når metroen til lufthavnen kommer og dørene går op, så bare høre fire skud, bare sådan... Nu skal jeg lige finde lidt, Sådan bare... Og så bare se 80 mennesker flyve tilbage, fordi de kan flytte deres fede røv fra foran døren. Jeg er så fucking træt af det, med Det er faktisk rigtigt. Gå nu var... væk fra den dør. Det kunne være meget fedt, når man lige skulle ud af metroen. Det er jeg jo begyndt Metroselskabet har markeret der nede med vidt nu, ved siden af dørene. Stil dig her og vent, så folk kan komme ud af den fucking metro. Men det er så vildt, at folk står, sådan at du ikke kan jeg komme Jeg stod ud. og ventede der, hvor der står, at man helst skal stå og vente. Og så kommer der en eller anden klam, lyshåret kælling med en lyserød iPhone. Hun stillede not so Hun stillede sig lige for døren. Hun stillede sig lige foran døren. Og så stod hun og SMS'et og da døren går op, så går hun bare lige ind i den der menneskemængde på vej ud i metroen. Jeg havde lyst til at bare tage hende og kaste hende ned under metroen, og bare grine af hende, mens hun blev kørt i smadret. Hvis, hvis man kunne blive dømt for at sige sådan nogle ting, så sad jeg i fængsel nu. Det er bare ja. det, jeg ville sige jeg vil sige, det kunne faktisk være meget fedt at have sådan et ikke-dødeligt våben, hver gang man skulle ud af metroen. for jeg har begyndt at gøre det nu, at jeg bare går... Altså, hvis jeg, hvis jeg, når jeg skal ud af metroen, eller ud af et s ja. øh, så åbner dørene, og så står der folk foran mig. Så kan ja. jeg godt smyge mig igennem dem, hvis jeg vil. Ja. Men det, jeg har begyndt at gøre, det er at tage the path of most resistance. Der, ja. hvor der står flest mennesker i vejen, og så går jeg bare alt, hvad jeg kan ja. ind igennem dem. Sådan helt barnagtigt sur. Jeg har også røv lige glad, om det er, fordi, flader, om de er gamle damer, eller hvad fanden det er. Det, kan ikke, det kan ikke være... Nu siger vi det lige i den her podcast. Du hørte det her, hvis du kører med S-tog, eller tog, eller bus, eller hvad fuck du kører med. Hvis du skal ind ad den samme dør, som folk skal ud af, så fat dog, at folk ikke kan komme ud, når du står og blokerer. Flyt din fed røv, og lad folk komme ud, og så skal du nok selv komme ind. Og hvis vi ser dig gøre det, så går vi om mand. Tak ved vi dig, mand. Jeg smadrer dig. <laughs> det var nej, også det var bare lige for at sige, selvfølgelig. Altså ham der cannibalebetjenten, for lige at vende tilbage til ham, ja. han har da sikkert øh, haft ting sig at gøre det. Jeg tror for alle menneskers ved og vel, at det er meget fornuftigt, at de lige har nappet Men det jeg ikke kan forstå, det er, at øh, for eksempel øh, i, i Danmark og Skandinavien og andre steder i verden, der har vi jo sådan noget, der hedder behandlingsdomme. Så hvis ja. du er loco, ja. men man tænker, du, du, du passer ikke ind i fængsel, så får man en behandlingsdom. Ja. Jeg synes, han her skulle have haft en behandlingsdom, fordi han ikke har gjort noget. Han har tydeligvis bare... Total fucked up i hjernen ja, ja. Men når han ikke har det, det kan godt være at han gerne ville have gjort det Men ja. når han ikke har gjort det Så vil jeg sige lidt, <laughs> lidt tung medicinering Og lidt opsyn Og så lige se hvad man er altså Breivik har en behandlingsdom ja. sådan en, eller sådan en man, kan ikke, man kan ikke sige at han nåede at stoppe sig selv Før han gjorde noget Nej der. jeg ved ikke om det er en behandlingsdom Men han har en af dem der du ved hvor det, Han er ikke bare smidt i fængsel for livstid okay. Han har visse privilegier i hvert fald ja, Men han kommer nok ikke ud det skal vi nok ikke sæt på. Og da. hvis han gør, så knipper jeg ham. <laughs> Når Kasper har lige skrevet, at det er total game on. Vi skal ud og køre sjælsø rundt. Han tilmelder sig nu, og øh, det koster en... Øh, jeg ved ikke, hvad det koster. Men øh, vi har aftalt, at vi skal have rygsække fyldt med cykelslanger og Yankee med. Det lyder da som rimelig stille og roligt cykelløb. Jeg tror, det bliver begge pimpen. Det tror jeg da også. Nå, øhm, fedt. Så vil jeg fedt. Så har vi faktisk... Vi har tre punkter tilbage nu. Ja. Der står kaffemaskinen, der står quiz, der står, der står spørgsmål Og kaffemaskinen det kan jeg gøre meget kort Det synes jeg ikke du skal Jeg synes vi skal gøre det Lige så langt som vi har lyst til Jeg synes vi skal have en, en lille breaker ja. Der var lige et ladegreb Det var den shotgun jeg talte om før Og nu kommer eksplosionen øh, Jeg var inde og kiggede på en kaffemaskine Fordi jeg har lavet nyt køkken Jeg har ikke lavet nyt køkken Jeg har, oh, set, det har, du. Jeg har set på søde søde mennesker fra min familie Der har lavet nyt køkken og så har ja. jeg en gang imellem hold ting. Og så, altså jeg har reddet hele køkkenet ned. Men du har betalt for det. Ja, ja. Og jeg har båret allerhelvedes mange ting. Ja. Altså jeg har boret hele køkkenet ned selv. Ja. Og så har jeg været med til at bære 680 kilo køkken op. Shit, man. Og, øh, jeg... Det skulle sgu ligesom din kæreste. Og den, ja, det skulle ligesom, når jeg tager ind under armen. Oh, Hvad hedder det? Og det ville ved det, det er faktisk, det havde jeg ikke tænkt over. Men der er også blevet sat sådan nogle nye vægge op. Sådan noget selv hedder det. Mit, min lejlighed, ikke? hvis vi leger med tanken om at mit gamle køkken, det var altså jeg var ned selv og der var ikke så meget, det var noget gammelt Så det ja. har måske vejet 300 kilo mm. det var et. Det var der ble, tur der er blevet slæbt halvandet ton materialer ind i min lejlighed min lejlighed har i hvert fald taget et ton på er det ikke vildt? <laughs> det er vildt det havde jeg ikke tænkt over en ting, hvis man sådan renoverede alle sine rum og gik sådan fra det der rørpus og lort til gode tunge materialer kan en bygning holde til det? Kan en bygning holde til, at mit køkken bare lige tager et ton på? Altså nu bevæger vi os øh, derud, hvor, hvor jeg er ikke skarp. Jamen, der. Jeg ved jo rigtig meget om <laughs> ja. bygningskonstruktion, Så øh, det vil jeg godt hjælpe dig med at finde ud af... Hvis at, alias... du ved noget om det, så skriv noget på vores væg. Er det, kan der være nogen risiko i, at, ens, øh, øh, at et værelse i ens øh, lejlighed lige pludselig bare tager et ton på? Altså jeg forestiller mig... I den her lejlighed for eksempel, ja. og det kunne du også selv høre tidligere. Vi har snakket min overbo før, men nu fik du lyd for Nu fik jeg der syn for sagen. Det er en, det er en meget følsom rockmusikant, det der kringer sin ud omkring middagstid. So ja. Det er det ikke engang. Det var mere maskulint, det jeg gjorde. Jeg forestiller mig, at hvis man kan høre det så tydeligt, at han sidder og spiller akustisk guitar ja. og synger lidt om, hvor ondt det gør. Så tror jeg ikke, at du ved, mit loft, hans gulv, er ret tykt. Ej. Så jeg tænker, at han skal måske bare investere i et kakkelbord, så går det galt. Ja. <laughs> yeah. det kunne... et, et motherfucker kakkelbord. Motherfucker kakkelbord. Ja. Det er meget følsomt rock kakkelbord. Ja. Eller langt hår. Det tror jeg, han vil købe. Ja. Okay. Jamen, øh... Men ja, for at vende tilbage til dit spørgsmål. Til kaffemaskinen. Ja, nå, ja. ja. Til kaffemaskinen. Hvad var mm. mit spørgsmål til dig? Det var, hvor meget jeg vidste om bygningskonstruktion. Ja, Du ved ikke noget. Gør du det? Nej. Okay. Nå, men så har jeg besluttet mig for At øh, jeg har øh, til dags dato øh, Ikke fået en, Jeg har solgt mit one man show Jeg har ikke solgt det Peter Allen fra FBI har været så god At øh, fyre en aftale af med Sulu. Peter nu, Allen fra FBI har tjent nogle penge på At du har lavet one man show nej, nej, han, har, han, har, øh, han har solgt mit show til Zulu Og lavet ja. kontrakt om det Det er pissefedt og, og det er første gang jeg får noget Der minder om sådan lige En, en, en lille klump penge for det show Ja, jeg har også fået en enkelt udbetaling før, men den var ikke særlig stor. Jamen du har sgu også tjene penge på at sælge det på nettet, har du ikke? Jo, men ikke så mange. Fordi du har jeg... også tjent penge på at sælge handjobs efter sjovne, har du ikke? Jo, men det var sort. Øh, det er første gang, jeg ligesom får en lille klump penge. Og jeg har altid gerne, jeg har altid drømt om at få et nyt køkken. Ja. Så nu har jeg et nyt køkken. Og så tænkte jeg på mange måder, jeg en, kunne en fornuftig ung mand. Jeg, jeg havde aldrig troet, at jeg ville tjene så mange penge og have så meget stabilitet i mit liv, at jeg ville købe en lejlighed og så få lavet et helt sprit nyt køkken, som jeg ønskede det. det er en ret stor ting. Det er stort. Dig, der skal ske meget i dit liv, før det kommer til at her, lade sig gøre. Jeg har været pisse heldig og privilegeret for, at det her kunne lade sig gøre. Så det altså min der for. begyndte at bygge op, da jeg var sådan noget 17 eller sådan noget. Og så har de altså boet der i nærmest 20 år, før Præcis. de havde råd til at bygge Så det noget er, noget. jeg er simpelthen så glad for det køkken. Jeg skal hjem og lave mad i det i dag. Og så kunne jeg godt tænke mig, og det ved jeg godt, det er åndssvagt, men så får man en lille penge. Jeg kunne godt tænke mig en god kaffemaskine, der kunne lave espresso. Så jeg kunne lave americano, cappuccino, ja. latte. fordi Alt det fine. Jeg drikker ikke meget kaffe, men lige i ny og næ, specielt i weekenden. Ja. Lige en god kop kaffe og så lige, to bløde på. Lige en gang imellem, der sidder man og sound, Ej, jeg kunne godt tænke mig at tønske nu. Det gør godt her. Og så har jeg været nede og kigge på den. Jeg helst vil have. Jeg vil gerne have en fra Lapavoni. Det det lyder som en pølse. Vil du se dem fra Lapavoni? Vi lægger et billede op, af det siger. Det lyder som en italiensk pølse, Elias. Jamen, det kan jeg ikke nu, fordi jeg er ikke på dit net. Men, Hvorfor er du ikke på nettet? Øhm, fordi jeg ikke ved, hvad din adgangskode er. Du kan ikke sidde og sige det her. Nej. Det er nu prøver jeg at hoppe på full rate, som ikke har nogen adgangskode. No, men jeg vil gerne have en fra Lapavoni. Og ja. det er fordi, at de er ret fede. Jeg ved ikke noget om det. Nej, og det er fordi, at normalt, så, så du ved godt, hvordan en esprasmaskine ser ud. Så jeg siger... så, må jeg lige sige det, når ja. du snakker om fede esprasmaskiner, jeg så et billede af nogen, sådan nogen, der. jeg tror, den havde vundet en designpris eller sådan noget. Den var designet som sådan en rund en. Ja. Sådan, ja rundt en. Var, det var en cirkel, en sort cirkel, Nå, og så var der sådan ja. noget, et blåt noget. på ja, det Og så lignede det nærmest en portal. Men det er sådan en til kapsler, ikke? Det kan godt være. Det tror jeg det er. Det ligner sådan en portal for World of Warcraft eller sådan noget, hvis du går ind igen her, så kommer du ind i Så er der et... kaffe på den anden side. så er der og kaffe på den anden side. Øhm. Nå, men det er fordi normalt så du ved, det er sådan en firkantet kasse. Man kan mm. få de der små kerner, man skruer sammen, men det er ikke helt det samme. Så finder du en firkantet kasse, så trykker du på den og så sætter du sådan en kaffestempel op. Ja, ja. Og så trykker du, Og så kommer der kaffe ud. Men de her fra La Pavoni, de er lavet i krom eller metal eller messing, og så er det højt poleret. Mm. Og så har du taget hele kassen af. Så det er selve rørene og cylindrene, no. hvor der er vand og sådan noget, som bare løber frit. Så det ligner sådan en maskine fra 1886. De det lyder ser vildt nok. så fedt, og alt er mekanisk, så når du køber en, så holder de i 40 år, fordi der er ikke noget, der kan gå i stykker på den. Og de reklamerer de også med, at sådan, du køber den maskine, og så har du den indtil du dør, og så giver du den til din søn. Altså, det er da for fedt. Det er virkelig fedt. De ser så fede. Undskyld. <coughs> ja, jeg så virkelig at jeg sidder og hoste så meget, men det bliver. Og prøv at stoppe med at ryge Ja, og det, så begynder man at huse ting op, når man stopper Jamen det er rigtigt det er Men fordi... du, har vi ikke en klapsalve? Fordi du har været, faktisk været god, synes jeg Jo, du kan få den kort. Eller jeg kan tak, Den er til tak, dig skære. for mig tak, Den var fandme den kort, var kort Den der, der var kort <laughs> Nå, hvis du var nede og kig på kaffemaskinen mm. 4800 4800 8 400. Man kan også godt få en, der er billigere, men så siger hun det... Selvfølgelig siger hun, at det, det er ikke det samme Hun siger, at hvis du køber den der, så kommer du aldrig til at mangle noget det er den bedste maskine i verden Du, du kan få nogle der øh, er dyre Du kan få nogle der er billigere Men du får ikke noget der laver bedre kaffe Du kunne, end den, hyre, og en, bedre. Du kunne hyre en barista for de penge Ja Så lige nu der går jeg i tænkeboks Men den er også lidt stor Så jeg skal ja. finde ud af hvor den skal stå Men øh, jeg håber virkelig at jeg får sådan en lækker kaffemaskine men Det kan jeg sgu godt forstå Der er ikke noget bedre end sådan noget, sådan noget isenkram men, Nej. men der holder til noget og okay. Også når folk lige kommer forbi Skal du have en kop kaffe? Ja tak Så kommer du ikke lige ud til mit fucking system mand. Ja. Men ved du hvad? Hvis jeg skulle lave nyt køkken, så ville jeg, tror jeg, så ville jeg tænke det ind i indretningen i køkkenet. Ja. Så der løb kafferør ind i væggen, og så skulle der bare være en hagen hende ved siden af vasken. Hvor man hvor altid, der bare kom, der kom bare varm kaffe ud, og så ja. ved siden af var der måske cola. Så det også. hele det stod op ved din overbog. Ja. Jeg købte hans lejlighed ja. og uddannede ham til barista. Ja. Og så arbejdede han fuldtid på at sørge for, at der altid var lækre læskende ja. drikke i mine rør. Ja. Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at være min overbog, så ringer I bare. For jeg har tre rock -gutter. Jeg godt kunne tænke mig at få skiftet ud med en fuldtidsbarista. Ja. Men ved du hvad, Martin? Ja. Det er nok med seriøsitet. Nu skal det pjattes. Det er nok med ravl og krat. Nu skal vi kraft med at have en quiz. Sæt den i gang. Quizlyd! Ja, Quizlyd! En... Quiz Sådan. Kan jeg ikke få en længere Okay. Er, er det fint? Ja, men jeg skal lave nogle nye breakers. Er du, er du klar til den store quiz? Jeg har ja, lavet jeg en quiz, og det fungerer på den her måde. Jeg har fundet fem overskrifter fra... Dagens mediestorm. Nogle af dem måske en dag gamle. Lad mig gætte. Der er nogle af dem, der handler om noget med nogen, der er slået ihjel. Ja, det er der faktisk. Øh, og så har jeg simpelthen fundet nogen, hvor jeg tænker, det der det er jo en komisk overskrift. Ja. Der er nogen, der har tænkt, hvordan kan jeg få folk til at klikke på den her måske lidt kedelige historie, hvis jeg skriver det her? Så får dem til at klikke på den. Så det jeg har gjort, det er at de mærkeligste overskrifter, jeg lige har kunnet finde. Ja. Og så får du at vide, du får fire muligheder. Okay. Og så skal du gætte, hvad for en af den rigtige. Jeg har kun skiftet et ord ud. Du, øh, jamen vi kører du prøver, bare men, Og den Jeg ja, har desværre du, ikke noget quizunderlægning den, den, den, den, den første her, den tror jeg du har gættet Fordi jeg tror måske vi snakkede om den Men det er fordi, så kan lytteren også lige øh, Og gætte med selv nu øh, Og lige fornemme, hvad er det det handler om så Jeg skal lige være med igen, jeg får alle overskrifterne så skal Du gætte. får fire overskrifter, og så skal du gætte Du får faktisk kun tre i den første Og så skal du gætte, hvad for en er den rigtige okay. Okay. Det er svært at forestille sig, hvorfor jeg ikke kan komme ind på en uddannelse <laughs> Ja, okay Her kommer den første Bevæbnede dræberdelfiner danser gangnamstegret Bevæbnet dræber delfiner, indtager Dubai. Bevæbnet dræber delfiner, deserterer. Øh, men det ved du godt. Gør du ikke det? Åh, for den snakker vi om til det. Ja. Altså, men det er også mest lige for lytterne med. Ja, det jeg tror det er den sidste. Altså, deserterer. Det er korrekt. Godt. Fordi jeg vil også. Ja. Nej, det kunne teknisk set også godt være rigtigt, det med Dubai. Altså, det vil ikke undre mig. Ah, men det er ikke den gang, han starter. Nej, det er rigtigt nok. Men vil du have at vide, hvorfor de deserterede? Jeg vil godt vide, hvad det er, de er medlem af, for at de kan desertere. Men det er fordi, herren træner dem. Øh, det er der Nej, det gør de kraftigt. Det er der forskelligt, der gør. Og det de træner dem til, det er sådan noget du ved reconnaissance. Så kan de svømme ud med kamera på og sådan noget. Men de, de træner dem kraftigt også til at rydde miner. Og der er nogle der, der af dem, der træner dem også til, jamen hvis nu den kommer svømmende hurtigt, og så bare lige dasker til minen med halen, så går der jo lige et split sekund før den eksploderer. Hvis den svømmer rigtig hurtigt, så er den jo væk inden da. Jeg ved ikke, om det er det, der sker, men de træner dem med os til at pacificere dykkere. Så kommer der bare sådan en delfin med en kniv svømmende og så bare lige... Det er jo for sindssygt. Ja, og de giver dem våben på og sådan noget. Men det, det er jeg til... Okay, nu eksploderer det ind i hovedet på mig, okay. fordi jeg har fandme snart hørt meget om, hvor kloge delfiner er. Ja. De er med intelligente mand, og de er, altså, de er socialt intelligente, og de er i det hele taget fuld udstand til at lære. De badass. Jeg har set delfiner, der har lært nærmest at bruge værktøjer, og lært alle mulige ting, som mm. de bare har tilladt sig. Og ikke over mange millioner generationer, men over. noget over, nu bor Et vi kvarter, her, sådan. og så er, der gået, ja, så er der gået 20 minutter, og så er de bare lært at... Jeg, altså delfiner, der kaster sig op på land for at fange nogle fisk, der ligger ja. op i det lave verden, og sådan noget helt latterligt. Du skal jo ikke give verdens klogeste havdyr kanoner og knive, Men man. Det tror jeg heller ikke, Man, man har ikke givet dem kanoner. Det, men det men, forestiller jeg, man har. Men vil du høre, hvorfor de er Fordi det vil aldrig blive accepteret i nogen andre former for her sammenhæng. Der er ikke nogen soldater, der vil kunne få lov til at decitere på grund af det her. Nej, hvad er det? Øh, de stukket af, højst sandsynligt, fordi de var liderlige og så en hund i parringstid. <laughs> det er perfekt. Det er perfekt. Det, det. Så lad være med at montere våben på dem. Ikke? Lad være med... Og bevæben dem delfiner Du skal ikke bruge penge på våben Specialt fremstillet til delfiner Hvis de stikker af Så snart de ser en stangsmart Nej, men du skal da heller ikke altså, jamen... de, de ved ikke, du... at de kommer tilbage Nu kan det være, at der bare er en delfin Der bare er alfa-alfa-hand Jeg i en kan da ikke forstå, det er en nyhed Okay, de der vilde dyr, de stak af, eller hvad? Ja. Hvis jeg havde monteret en, en gatlinggun på ryggen af leopard Så ville jeg da nok heller ikke synes, det var så overraskende At jeg ikke havde min gatlinggun længere Nej Nå, men nu skal vi i gang med Nå, jeg, jeg er helt over, ja, nu skal over, at, vi, man, at nu man, skal gang med verdens klogeste dyr Med den rigtige quiz, de rigtige fire spørgsmål Og lytteren er med Lytterne ved, hvad det handler om Her ja. kommer det uh, Fire overskrifter, hvilken en er rigtig Elendig forkost kan afgøre valget Elendigt randstyr kan afgøre valget Elendigt debat kan afgøre valget Elendigt vejr kan afgøre valget øh, Jeg håber for, vi har ramt vi har frokost, vi har debat, vi har været. Ja, jeg håber det det. for øh, alle mediers og alle menneskers bedste, at det er debatten, der er det rigtige. Ja, hvad gætter du på? Jamen jeg, jeg gætter på... Du gætter på debat? Det jeg, ja, nej, hvis jeg skal gætte på det, som jeg så tror, det er, fordi jeg nu kender man efterhånden de danske viser, ja. så, så tror jeg, det er frokost. Det er vejret. Nej. Det er vejret. Det er Hold simpelthen, ud, fordi der er valg på Grønland, eftermand. og der er en snestorm på vej. Peter Tanev vej. er nu den mest magtfulde mand. Der, der er en, en snistorm på vej, øh, og de skal stemme i dag øh, på Grønland, og, på Grønland. På, og problemet er, at øh, oppositionen og regeringen ligger neck an nak. så det er vigtigt, at alle stemmer, men op til 25% er sofa -vælgere. og hvis det så i forvejen også er dårligt vejr, så kommer de nok ikke afsted, og så kan valget ja. blive afgjort på grund af vejr, så har det sådan lidt, så giver man da lige en dag til. Alle skal ah, derned og stemme, når ja. det er pissevigtigt. Fordi det er sådan noget med, det handler om, hvad de skal gøre ved alle deres naturressourcer, alt det her olie ja, ja. og forhold til Danmark og alt sådan noget. Det betyder meget. Det er mega Hvis der vigtigt. kom en snestorm i Danmark, så tror jeg at det ikke bare vil sige, "Nå, tør der var kun 10% der stemte. det var dem der helt Jo, dansk men folk, det tror jeg vi vil. Tror du det? Der er der i forvejen åndsvagt mange i det her land. Nå men hvis nu at sådan, du ved 90% af Danmark snede inde. Ja, så ville man lige skyde valget. Ja, vil man ikke? Jo. Eller det ved jeg ikke, at man vil, men det burde man. Ja. I den perfekte det verden tænker man sig der lige om. Det var altså ikke noget på ingen til dig. Nø. Så kommer den næste. Er du klar til det? Ja. Okay. Fire overskrifter. Hvad for en er rigtigt? Topløse danske pensionister forarver i Brasilien. <tryk> topløse danske gymnastikpiger forarver i Brasilien. Topløse danske buschauffører forarver i Brasilien. <tryk> eller bare topløse danske turister forarver i Brasilien. Hvem har forarvet? Er det gymnastikpigerne, er det pensionisterne, er det buschaufførerne eller er det bare generelt turisterne? Øh, jeg tror ikke Topløse pensionister farver jo alle steder Jamen det gør, det gør de jo Det er ikke bare Brasilien Nej, men men Og buschauffør, det ved jeg ikke Altså jeg kan godt, hvis det er sådan en gammel halvtyk mand fra harten, Der ja, har valgt ja. at tage trøjene af Som, ikke har, som, også... som ikke har holdt hunden på plads Ja, sindssygt, jeg vil blive rasende Men det er danske Ja, Nå, ja. Hvad tror du det er? Øh, jeg siger gymnastikpiger Det er korrekt er det det? Jeg noterer et point til dig. Jeg noterer simpelthen et point. Hvordan kan man blive forarvet over det? Jamen det er fordi, at det i Brasilien simpelthen er ulovligt. At, øh, og, og, og Altså i begge tæt land er det ulovligt at, ja, jeg at bade. Jeg skal lige til at sige, at Brasilien bade. det er jo det ja. der sted, man bare... Hvis det, er jo det man er. tager til. Det er jo det sted, man tager hen, hvis man godt kan lide former. Hvis man bare godt, lige kan, hvis man godt kan lide hormonerne eksploderer i hovedet på en, ja, så skal man jo så det det, det men de har simpelthen det er simpelthen ulovligt at bade topløst og sol topløst og der er simpelthen lige nogle piger fra DGI's verdenshold der forstår at gøre en træ så ja. de er lige kommet, så er de lige øh, flasse padderne og øh, hygget sig på stranden, og det er simpelthen blevet en skandale i begge Ah, men Jeg kunne også godt forestille mig, når DGI's verdenshold kommer gående med bare padder, det er jo ikke bare Mars nede på stranden, det er jo værmøller ja, ja, det er jo kraft. Det er jo, altså... <laughs> Flik ud over det hele og sand i øjnene. <laughs> og bare sådan lige ned i hovedet på sådan en lidt tyk brasiliansk kvinde. Bare, no. og... nu, øh, svind, svind, nu kommer der en nyhed, som øh, nogen måske vil kunne sige er i dårlig smag, men jeg øh, kommer den. Fire overskrifter, hvad for en er rigtig? Mm. Baby sked fem gange under blæskift. <laughs> det kunne jo sagtens være reelt. Baby vandt lotto fem gange under blæskift. Baby skudt fem gange under blæskift. Baby kvalt fem gange under blæskift. Er den blevet skudt? Har den skidt? Er den blevet kvalt? Har den vundet lotto? Fem gange under blæskift. Martin. Okay, nu bryder jeg lige ned. Hvis en baby var blevet skudt fem gange under blæskift, <laughs> så havde jeg hørt om det. Ja. Yeah. Hvis en baby var blevet kvalt fem gange under blæskift, så havde det været så... mærkeligt at kvæle den, genoplive kvæle den kvælen, genoplive den kvælen, genoplive den Så forstår den, kvæle jeg ikke, hvor blæskiftet kommer ind i Så har man virkelig fået nok i ja. et sekund, man står der. Men, men samtidig. Så... Hvorfor skulle en baby spille lotto? Hvorfor skulle en baby <laughs> spille lotto under blæsgift? Det kan jeg da også godt høre af noget dumt. Du ja, her der, noget der du... har jeg fundet en god en, ikke? Jo, du har. Ja. Fordi. Hvad er der sket? For Igen, for menneskehedens skyld, jeg håber bare, at det handler om en baby, der er skidt fem gange under blæskift. Men så igen, Men hvorfor skulle hvis det er en nyhed. Hvorfor skulle det være en nyhed? Men det er ja. den, det er det. Babys øh, skidt ja, fem gange under det er under Ekstrabladet, der har været ude med den helt store journalistiske rive, og så har de fundet det der lort. Baby skudt fem gange under blæskift. Var. Og det her, det bliver dårligt smag. Babyen døde. Nej, hvor er det? 6 måneder gammel baby i uh, et sted i USA, tror jeg det var. Hvorfor blev den skudt? Uh, fordi at hans far var tidligere gangbanger, men kommet ud af bandemiljøet nu. Han, kunne ikke, han siger Gangbanger? Det har sgu da ikke noget mere. Han siger, han kunne ikke forestille sig, at, uh, at, at, at, at, hvorfor der var nogen, der ville skyde ham. Men man formoder, at det har haft noget med hans tidligere banderelation at gøre. Det er jo totalt forfærdeligt, men det var jo bare en sindssyg overskrift, jeg var nødt til at bruge. Det er jeg ked af. Ja, ja, men, det, men man skal aldrig skyde en baby, nej, og det er, er, aldrig, og det er har... aldrig sjovt. Nej, det er aldrig sjovt, og man skal aldrig skyde en baby Og hvis Nej. man vil have det bedre, skal man bare tænke på at Der dør jo mange babyer hver dag Ja, der er masser af babyer, der bliver skudt mere end fem gange Masser øh, Sidste spørgsmål Du har altså kun et point nu ud af øh, tre chancer Det første, det var sådan et intro spørgsmål Ej, den får du sgu også Det er to point, det er to point. Jamen, den her var sgu da også for vildt. Den var svær den nu, øh, øh, nu kommer den Er du klar? Fire overskrifter, hvad finder den rigtig? Ja Redder barn fra hej. <laughs> blev selv spist mm -hmm. Redder barn fra hej blev skudt, redderbarn fra hej, blev fyret, redderbarn fra hej, blev hedret. Okay, det kunne jo der godt, mand, det, den kunne der godt mand, være. Lad os faktisk sige til detaljen, der er en mand, der har reddet øh, nogle børn, ja. fra en hej. Okay, og hvad er der så sket med ham? han blevet fyret? Man kunne jo godt forestille sig, at hedret, de, der, øh, de der dræberdelfiner, der er stukket af ja. i en vidderlighedsros, de er lige kommet forbi, og kommet til at skyde ham med et våde skud. Ja, det, det, ja, det kunne man godt forestille sig. det være. Man kan også godt forestille sig, du ved, øh, at, at det var øh, det, det, det der med at fodre hejer med børn, det var den store attraktion i et, i et badeland nede i Saudi-Arabien eller et eller andet sted. Nu siger jeg bare noget vildt forløbsfuldt, fordi det der, det, alt det vilde sker ja. i dag, det er jo Dubai, som vi ved. Det ligger dernede, nu ryder jeg mod noget. Men det kunne jo godt være, at der var en mand, der havde ødelagt ja. altså, en hejforskning. Men kommer, kommer du med et svar snart? Nej. Fordi gælde, han er da sikkert, jamen, han er sikkert blevet skudt. Han er blevet skudt for at redde nogle børn? Ja. Det tror jeg. Du tror der er nogen, der måske er gået i panik, mens de har prøvet at redde hegen, og så har de prøvet at skyde den, og så er de kommer til at skyde ham. Ja. ja. Det, der er sket, det er, at han har. Øh... Det lykkedes ham. Han, øh, han er på en strand, han er på ferie sammen med sin kone, han ser en hej på cirka to meter hen omkring nogle børn, ja. og så løber han derhen, tager hegnet, og slår den ikke ihjel, han slæber den ud på dybere vand, Nej. og får smidt fra sig, og så stikker den af. Så han manhandler en hej på to meter for at redde uskyldige børn, han ikke kender liv. Og han er på ferie, og han er vist nok i 60'erne også. Sådan. Fuck, det er fedt. Han blev fyret. Hvorfor? For hvad? For hvad blev han, han fyret? Han var på noget, der minder for om... Fra venner, Nej. eller hvad? Han blev, han blev... Og nu må jeg... jeg skal sige, det her færdigt, for så eksploderer dit hoved, for det er sådan en hvor det bliver værre og værre. Han blev fyret fra sit arbejde, fordi de læste om nyheden. Han har reddet nogle børn, og de troede, at han var syg, fordi han var på noget syge syge sygeoverlov. var så blev han fyret, men han havde fået at vide sin læge, din sygdom skyldes stress, tag på en lang ferie med din kone. Så det gør han, og så ser den stressede mand, de der børn, de klarer den ikke. Jeg redder dem lige. Og så bliver han fyret, fordi hans firma siger, så er du ikke syg. Og du er heller ikke stresset. <laughs> Prøv at gætte, hvad hans firma, det, er, det han arbejder i, hvad lavede de? Det er Lego. En velgørenhedsorganisation for børn. Hold nu, <laughs> det Er ikke vildt? Jeg, jeg gider ikke mere nu. Jeg, ikke gider, jeg gider simpelthen ikke være en del af det her lorte civilisation. Er, det er det ikke vildt? Fuck, hvor jeg hader folk. Det for? er sjoveste står jeg nogensinde har set. Manden, der på antistressferie... Virkelighedens fucking crocodile, Dundee, går Han, ned og redder børn fra en haj. Og er på, ikke med, lad mig lige... Fe, nu sidder jeg lige fast i det de Ikke bare med de bare næver. Hvis jeg nu havde været en stor, stærk mand i 60'erne, der skulle redde nogle børn fra en hej, jeg havde set ud i vandet, så tror jeg, at min første reaktion ville være at slæve den op på land, ja. hvor den ligesom var ukampdygtig, ja. og hvor jeg kunne smide ligesom, den frem, og så kunne den ligge der og dø. Han vælger at slæve den ud på dybt vand, bare for at sige, du hvad der var. Også... Vi kan også gå lige ud i dit territorium, og så tager vi den der mand. Det er, det, ja. mest, det er jo det mest mandlige, jeg nogensinde har hørt, og så bliver han fyret. Det er ja. en, jeg er græsne. Og jeg hans er job græsne. er velgørenhed for børn, ja, og med rædet han nogle børn på anti fyret. Gider folk godt lade være med at være sådan nogle fucking idioter, mand. Ja. Men ved du være? Nok om det. Nok om tristhed. Nok om gamle mænd. Nok om hejer. Ja. Vi skal til at svare på spørgsmål. Hvad længe har vi egentlig optaget? Oh, vi er oppe på 47 nu. Nå, men det er jo perfekt. Så tager ja. vi spørgsmål. Jeg laver lige min hørtelefoner igen. Ja, gør det. Du behøver ikke at snakke så højt. Det er fordi, jeg ikke kunne høre noget nå. Vi, vi har nemlig bedt folk om at stille spørgsmål. Det gør de ja. som regel, og så har jeg sorteret i dem. Ja, fedt. Øh, lidt. Jeg har taget nogle dumme med og nogle gode med. <laughs> Eller siger. nogle gode, det lyder som du ved, gode spørgsmål til os selv. Det er sådan lidt selvhæmende. Men her kommer i hvert fald spørgsmål. Ja. Har I planer om at lave et afsnit med Fup i Farvandet, drengene? Nee, men det kunne ikke. vi da hurtigt få. Det kunne vi da godt gøre, men det har vi umiddelbart ikke. Nej. Men det skulle man jo lige tænke på, hvordan det skulle fungere. Men umiddelbart? Nej. Det kunne eventuelt fungere sådan at vi to var gæster i Fup i Farvandet samtidig. Ja, det kunne faktisk være meget hyggeligt, fordi de kører jo gæstetema. Ja. Det Det giver da foreslå dem. Det foreslår vi dem. Øh, hvad mener I om, at regeringen vil indføre hele dags skoler? Jeg synes, det er noget pis. Jeg har slet ikke sat mig nok ind i det, men det lyder som lort. For jeg, jeg synes er... allerede, jeg gik nok i skole, der, hvor. Ja, men jeg vil sige det sådan her. Jeg synes ikke, det er ret svært. Fordi du kan spørge, hvilken smal skolelærer, de synes, det er en dårlig idé. Ja. Så vælger jeg altså at lytte til dem, ja. der arbejder med det til dagligt. Det er faktisk rigtigt. Lad nu være med ja. at tro... At... alle dem, der kommer til at lide under, det siger... Idé. Dem der siger det er en god idé, det er nogle arrogante akademikere der sidder på et eller andet kommunekontor et sted og regner på nogle tal og leger med hvordan virkeligheden ser ud inde i deres hoved, og så er der nogle arrogante politikere der støtter op om det fordi det økonomisk er altså, jeg, gider. Jeg, jeg synes det er noget for det, Jeg Fat Jeg vil godt lige droppe en konspirationsteori. Ja. Må jamen, jeg gøre det? Hvorfor ikke? Hvorfor? Vi, er det ikke i dag det sker. Skal vi tage en af dem? Den er den er kort. Ja. Jeg synes det er jeg synes det er spændende. Og øh, se på, hvor mange af dem, der sidder i regeringen nu, hvis børn går i privatskoler. Og så også tænke på, hvor meget øh, den private sektor gavner samfundsøkonomien. Og hvor meget øh, regeringen er ved at smadre den offentlige sektor nu. Jeg synes måske bare, at det virker lidt som om, at man gerne vil have, at folk vælger privatskoler frem for folkeskolen. Fordi Men det er, er de økonomisk. så kyniske alligevel? Har du set politikere? Ja, men er de sådan? Un... De, det er jo ondskabt. Jamen der. jeg ved godt at jeg bliver stemplet som bimlende retardo og folk griner det her nu, men, men bare ven, alt bare vent se om 10 år, når det er privatskoler alle børn går i. Ja. Nå. Næste spørgsmål. Ja. Hvad er jeres mærkeligste op? Det er fra Anja Dam Hansen. Mm -hmm. øh, hvad er jeres mærkeligste oplevelse med folk som har genkendt jer på gaden? <laughs> Har du en mærkelig en? Nej, fordi jeg bliver ikke genkendt. Der Nej. er ikke så mange, der ved, hvem jeg er Jeg er blevet genkendt af en jo. hjemløs mand engang. Okay, det er lidt mærkeligt. Det er mærkeligt. Altså, Når jeg bliver genkendt, så foregår det primært ved, at jeg står måske et sted og drikker øl kl. 11 ja. øh, om aftenen et sted. Og så kommer der en eller anden fyr hen og siger: Hey, det er ikke dig fra Veto. Fordi yes. jeg lige at jeg troede til Abrahamsen. Ja, det er også irriterende. Det er, Næ, det er meget fedt. Fordi det kan man da grine af. Oh, jeg har faktisk en lidt sød en, der var mærkelig. Mm. Jeg var i Barcelona med min kæreste i sommer. Så går vi rundt op på sådan en bjerg. Der er ingen andre mennesker. Så lige kommer der en dame hen og kigger på mig. Så kigger hun tilbage og siger, det er ham. Og så kommer sådan en lille sød dreng på 11 år eller sådan noget hen til mig og spørger, om han må få en autograf og en har Five. 5. Så jeg det, det. Jamen det vil man da gerne. Det var meget hyggeligt. Ja, for fanden. Øhm, hvor stor en for, det er fra Emil Petersen. Mm. Øh, hvor stor en forskel er der på at skrive manuskripter til tv-shows og manuskripter, hvis man må kalde dem det, til stand-up? Hmm, jeg har, jeg lang... har ikke prøvet at skrive rigtige manuskripter til tv Nej, men jeg, Det er måske lidt langhåret at gå dybt ind i den Men altså til stand-up er der jo den fordel At det er til dig selv Så ja. du bestemmer selv alt Og til tv, der skal du ofte skrive i manusform Det vil sige med replikskifter <coughs> og videre. Jeg synes det er sværere at skrive til, til andre og til tv og sådan noget. Det synes jeg også det er For der skal man tænke mere over, hvordan man skriver det, det, det, er til det, det, det selv. Jeg, Når jeg skriver til mig selv Ja. Og skriver en nyt stand Så skriver jeg det jo bare du, Som jeg vil sige det I princippet, Fordi når vi bliver hørt til sådan noget Vi skal altid skrive jokes Det ja. er som regel sjovt ting Så i princippet er det bare lidt sværere til tv Fordi der skal du skrive de samme jokes Men mm. i en helt anden form Og ikke som dig selv mm. Så der skal du få de jokes Du kan skrive til at fungere for andre ja. Det er nok det der er den største forskel Tror jeg for mig øh. Øh. Jamen også fordi med standup. Der, der kan man godt sjuge sig lidt frem Og så tage ja. på en åben mic Og så finde ud af at Det virkede ikke Det gør ikke noget Men ja. til tv der er det tit der er det sgu ret vigtigt, at den sidder der. Ja. Øhm, Patrik Larsen, hvad ved I om stand-up som fag og som branche nu, som I gerne vil have vidst fra starten? Jeg vil øh. gerne have vidst, åh, øh... oh, nu skal jeg passe på, jeg har, jeg har været lidt depri det på det sidste, det tør jeg da godt sige. Fordi jeg synes, det er sådan lidt, det der vi snakkede om med, det ser lidt sort ud nogle gange og sådan noget. Selvom, ja. det, selvom det går meget godt og sådan noget. Jeg vil godt have vidst, øh... det er svært, fordi jeg kan stadig godt lide at optræde. Og jeg, har, og jeg startede ikke med at lave stand-up, fordi jeg bare ville i, i tv og alt muligt, så jeg, jeg er ikke skuffet. Nej. Men jeg tror måske godt, jeg ville have vidst, at det, det er sgu lidt et sjovt miljø nogle gange, synes ja. jeg. Jeg vil gerne have vidst, hvor hårdt det rent faktisk er. Ja. Eller nej, ikke hvor, hvor svært det er. Hvor svært det er. Og så vil jeg gerne... Øh, og så ellers så er det ikke noget, jeg gerne vil have vidst, tror jeg. Jeg ville gerne bare, at jeg måske havde tur mere tidligere. Ja. Så jeg været mere bevidst om, hvad jeg gjorde. Mm. Det havde jeg gerne vil Ja. Jeg vil, jeg vil gerne have vidst øh, Fordi man skal man skal, sku, man skal være lidt Man skal være lidt syg i ja. for, for at blive Altså jeg tror at de fleste af dem der er store komikere Er lidt enten altså Egoister eller asociale Eller øh, socialt handicuppet siger jeg også jeg noget ikke. meget grimt om folk jeg ikke er jeg, selv, jeg, Det men, tror jeg ikke er helt rigtigt Men jeg tror på at man skal have et eller andet ja. Og det der et eller andet kan så være mere eller mindre chimerende øh, Har I nu jul? Mm. Vi ved, hvorfor Elias bliver kaldt for Elias Tistis Hvad er historien bag Martin Bøs, -bøs? Må jeg tage den? <laughs> ja, jeg tage den? Det gør det, øh, historien, det er Jeg synes, at det er sjovt at sige bøs ja. øh, Og jeg synes, Martin er lidt af en bøskæle En gang imellem Så nu kalder jeg ham bare Martin Bøs Bøs øh, Og så fordi han knipper mænd Benjamin Overvad <laughs> øh... <laughs> Skal vi ikke også lige have jeres mening om reality tv? Jo, den kan du få Den lyder sådan her oh. Søren Kusk Pedersen Hvordan ser I på jer selv og andre som komikere? Her tænker jeg mest på, hvad I selv mener I er gode og dårlige til i forhold til jeres kolleger. Uh, øh, jeg er ikke så god til at skrive jokes. Nej, altså one-liners. Jamen, ikke engang bare one-liners, bare, en, bare en joke generelt. Ja, sådan det, er jeg ikke. Joke. det er ikke så godt. Jeg, jeg er bedre til at tale om ting på en sjov ja. måde og fremstille ting sjovt. Jeg er ikke så god til at skrive jokes. Nej, jeg kan også bedre lige og at skrive Det vil jeg bille. gerne være bedre til. Jamen, det vil jeg også gerne. Jeg kan godt lide jokes. Jeg synes, jokes er fascinerende. Men, men jeg synes personligt, at det er sjovere at skrive længere bidder, hvor man måske kommer med en dum mening eller en holdning eller yeah. noget. Øh, Men jeg ved ikke. Jeg, det, jeg, jeg har virkelig. Altså, jeg skal øve mig i at have bedre selvtillid. Fordi... Jamen, der er en milliard ting, man gerne vil være bedre til. Ja. Men man skal også bare huske på, at man kan ikke være god til det hele. Man er nødt til Nå, at være god til det hele. Man skal også huske på, kan. at det kommer også til at lyde lidt. Yndligt, når man sidder og det egentlig går godt, og der er mange folk, der vil ønske, at de havde de samme muligheder som min selv, og så man sidder og brokker sig. Det er jo ikke fordi, jeg ikke synes, det går godt. Mm -hmm. Og jeg er, nej, nej. er blevet meget bedre, end da jeg startede. Det er og jo bare usikkerhed, der får frit spil. Men jeg synes jo stadigvæk ikke, at jeg er god. Nej, nej, det synes jeg heller ikke, jeg ja, ja. er. Og det er jo der, det bliver latterligt for mig. Ja, ja. Men sådan er det. Ja. Øh, Frederik, Markus, Hestbjerg, Rasmussen. Hvad er hemmeligheden bag en god V-aften? Joggenbukser, Sauerkraut, chips Øh, at du har fundet filmene på forhånd, så ikke du skal bruge tid på at lede efter dem. Og masser af sort has, man. <laughs> For mit vedkommende, der vil, jeg, der vil jeg også lige smide lidt sodavand og så to hof ind i den mix. Ja. Ej, nu får jeg ikke lyst til en hof. Nå, øh, Mette Bondelsen, når I har en joke, har I så planlagt at huske hver et ord eller arbejder I jer hen mod en punchline? Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det. Jeg forstår det, det godt. Okay. det det, er, det sidste gav ikke så meget mening, fordi man arbejder sig altid hen imod en punchline. det er sjældent, man går på med noget, hvor man ikke. Det, det, det, det er jo så det der med jeg at man skal vide essensen af det der spørgsmål er, også ja. stakato, har du forberedt dig, fordi hvis hvis Nå, man, er, ja. hvis, man os, ja. hvis man hvis man altså ja, sådan så en som Thomas Warberg der er One Line komiker, ja. jeg forestiller mig at han du ved han har ligesom skrevet det ud. Jokesne er staccato, men han snakker. Og Thomas Hartmann, det ved men, jeg. Fordi... Men var snakker snakker også meget ind i mellem. Ja, ja. Så det er jo nærmest staccato forberedte jokes og så et og så impro sådan, ind i ja 30 40 procent. Det er så en det. det er sådan en mellemting mellem Hartmann og Fuenlov ja. kan man sige, for Hartmann er jo meget skrevet. Det var en ret stor kompliment. Ja ja. Men det skal jeg ikke være for fint til hvor give, du klam. Og Så får du. Nu har jeg lavet. Jeg ved ikke hvor mange afsnit sammen. Med dig. Jeg har ikke fået noget, der minder om det der. Elias, du skal holde din kæft nu. Alt du siger fra nu af omkring mig, der er positivt, vil virke falsk. Din store idiot. Må <laughs> jeg lige sige noget, øh, på? Lige det... sig noget positivt om dig? Så. Nu slækker jeg jo Nej, men jeg vil bare gerne lige have lov at sige, at øh, hvis jeg skulle svare på spørgsmålet, ah. så vil jeg sige, at når jeg går på Open Mics, så, er det, så har jeg en idé om det, jeg skal snakke om. Og jeg har også en idé om formuleringerne. Men det er meget løst. Mm. Og når det så er et show hvor materialet er arbejdet, så er det ret stakato. Ja, mig. ja. Men der man har fundet en måde ja, at sige ting. Om. Det er stakato, men der er også liv inde i det. Så alt det er, afhængigt af, hvordan ja. folk reagerer, og hvad man lige kommer i tanke om, mens man står der på aftenen, så er der selvfølgelig nogle ting, der, der er nogle variabler, men hovedparten af det er for mig forberedt. Ja. det ikke er ikke en open mic. Formålet med open mics for mig er efterhånden, at jeg har nogle løse idéer, ja. og nogle sætninger, jeg gerne vil hen til. Og så... Efter en 3-4 gange så begynder der at komme form på Som jeg så kan ja. lære Og så er det sådan jeg siger det fremover yes. men, det er, men det er aldrig 100% fast Nej. Fordi jeg kan også godt lide at man kan gå op og lege lidt med det Men det jeg kan også godt det. lide sikkerheden i At hvis det er en aften hvor det går dårligt Så har man en fast formulering man kan holde sig til Præcis så ved man ligesom hvor man skal hen ja. Starten og slutningen skulle gerne være på plads Var det et spørgsmål? Det var simpelthen spørgsmålet. spørgsmål Jeg synes du skal sætte aftron på nu Og det så rose med. mig i et halvandet minut Det kan jeg godt Elias du er den smukkeste mand jeg kender Faktisk vil jeg gerne sige, okay, så siger jeg, det nu her. jeg er glad for, at, at vi er endt med at lave podcast sammen. Fordi før jeg startede med at lave standup, der, der var du mit store idol. Det er du ikke længere, for nu har jeg fundet ud af, hvor rådden et menneske du er. <laughs> Men du var det engang, Elias. Det er for mig glad for. Før jeg startede med at lave standup, der havde jeg et dokument. Før jeg startede med at lave standup, der analyserede du det, jeg ikke havde lavet endnu. Ja. Jamen, jeg havde et dokument på min computer, hvor jeg havde skrevet uh, hele dit uh, comedy -set ned fra 2009, What? og så sad jeg og analyserede det og Shit. prøvede at finde ud af, hvorfor det var så godt. Det, var, det er cadeau til dig. Hold da op. Ja. Tak. Det er meget... Nå. No. No. Og tak undskyld. for den gang. Du er sød. Ja. Vi ses uh, om et halvt år. Mm.